E l'extraterrestre.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 Oh Sí. Perfecte. Michael. He clavat una fletxa al pit, eh, deu cops sense tirar. Ostres. Tranquil, que Mike, que no ja et faré jugar. ressuscitar. No m'han matat pans, grec i encara puc fer conjurs mortals. Eh, Només ho deia per ajudar-te, no et pensis així. Podríem fer un conjur als de la pizza. A veure si ens en porten una, què ho sembla? Escolteu, ara ja puc jugar. Au, talla una estona. Que no em sentiu, ja puc jugar. Tenim, estem a mitja partida, no hi pot entrar ningú quan ja s'ha començat. Ja contesten. Ja deu cap sense tirar. A veure què demano? La papa un. Sí, mau, la Papa un m va Una papa, un mal mal. A. Ja ho sé, no és per nosaltres, és per la seva mare. Mike! Una papa ho has un mau, de demanar a Steve, que és el masta, és mau, el que té mau. el poder absolut. Steve! Moltes gràcies. aéu! Primer surtes per a la pizza. I podré jugar? Sí, ves està pensant l'estratègia, Vas després d'encre amb molta salsitxa i amb pepperoni Que hi hagi de tot menys enxobes! It <laughs> doesn't. Tu sempre te les busques de 40 anys. I què s'ha d'acord per guanyar amb no, no, no guanya ningú. És com a la vida, que no guanya Els ningú. Els calés hi ajuden. Mama! <sí> sí, però... Mama! Hi ha una cosa! <sí> on Mama! És la fora hi ha una cosa! <sí> és el no, govern és? de les <sí> eines! Mama, que sí, pa, que m'ha tirat pa, la pilota! Que no t'hi has vist! Que no ja. ha ha Sobretot que no surti ningú. <sí> <sí> què eh, eh, oh, <sí> li veu tots aquí. Què Anem a mirar aquella. Ja... Anem, anem. anem I veu favor de guardar els ganivets. Va, que no s'escapin. Solo que havia no, ha mm, una cosa que ja la lanterna. Poc no siguis poruc. Donem-la. Ja has vist exactament. Veu el fosquet de tot això. Mira allà. Ja. Quita poc. <laughs> Uh! Aquí dins no hi ha res. La porta és oberta. Mireu això. Ha tornat el collot, mama. Molt bé, s'ha acabat la festa. Va, tothom cap dins. Vinga, cap dins. De pressa, de pressa. Vinga, Tai, dona'm el canivell. Fantàstic. Molt bé, Elliot. Ha estat sense voler. Una pizza? Segur, Qui us ha donat sense per per demanar una pizza, eh? Ells! Jo? Però si jo no... Va, cap a casa. Ah, sempre sempre de ha de el mateix, la la el potser, llest del de de de de meu germà. Jo jo no he he et juro que he vist un collons, No diguis paraulotes a casa meva. Va, ja podeu començar a recollir tot això. I ara que Ens quedem sense pizza i sense partida. I do not. Mm-hmm. Uh -huh. Penso anar, és un pal. I podries anar a fullet? Calla. No et pensis que no et creiem. Us prometo que és de debò. Tu d'aquest disfressaràs, Gert? I jo em que de la quera. Caram, que original. Potser era una iguana. No, no era cap iguana. Potser... Eh... Diuen que hi ha caimans a les clavegueres. Hi ha caimans a les clavegueres? El que intentem dir-te és que potser t'ho has imaginat... De que no! Pas... Segur que no m'ho imaginat! Potser era un pervertit o un nen deformat. Un nen deformat. Potser era un elfa o una nimeta. No era res de tot això, cap de cigala! Elliot! <susur> Seu! El papa sí que em creuria. Doncs potser li podries trucar i explicar-li. No puc. És a Mèxic amb la Sali. On... és això de Mèxic? Perdoneu. Si ho tornes a veure, sigui el que sigui, no ho toquis. diguem que avisarem algú perquè vingui a endur Com aquella home de la cucera. Però li faran una lobotomia o hi faran experiments o coses d'aquestes. Avui us toca a vosaltres rentar els plats. Jo he parat la taula. L'he parat jo a la taula. Doncs he fet l'esmorzar. l'he fet jo a la <sí> Què tens, mama? No li agrada gens, Mèxic. Veus què has aconseguit? Podries pensar una mica en els altres per una vegada.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 Sí, que tens febre. De seguida vinc. I vas estar fora per veure si tornava aquella cosa, oi? Me'n puc anar a treballar tranquil·la. Molt bé. Res de tele. parlar Si saps parlar Jo humà ah. nen Aquest és el cap de martell. Aquest d'aquí és en Walrus. I aquest és el d'entrencada. I aquest, en Lando Calrissian. El veus? Aquest és amb Boba fet I fan guerres entre ells. Fixa't. Ah, uaaah! I això d'aquí són peixos. Mengen menjar per peixos. I el tauró es menja els peixos. Però el tauró no se'l menja ningú. Mira, això és una maquineta de caramels que són per menjar. Fiques el caramel aquí quan aixeques el cap del linot, surt el caramel i te'l pots menjar. En vols tastar un? Ah, això és un cacauet. També es menja. Però aquest no te'l pots menjar, perquè és de mentida. Això són diners. Ho veus? Els diners es fiquen dins del cacauet. Ho veus? És com un banc. I ara... Això és un cotxe. Amb això podem anar tot arreu. Ho veus? Cotxe. Ei! Però què fas? No! Jo no es menja. Que tens gana? Jo sí que en tinc. Quedat? Quedat! Jo torno de seguida. M'tens? Jo torno de seguida. Harvey! No mossega! No mossega! No mossega! Anem, Harvey! Això li agradarà. I això? I això? Grrrr! Estàs bé? Tens emocions, oi? Una cola? Passen accidents... Per al conductor marxa corrents Hi ha moltíssima gent per veure Moltíssima gent per controlar Per afegir a la teva col·lecció Però sempre has d'estar a la White Són tots uns... Ostres... Per afegir la teva col·lecció Però sempre has d'estar a la White Uh, entra, entra, Mike! Com et trobes, Patifa? Em trobo molt bé, escolta, t'has d'ensenyar en una cosa actiu, molt important. En Tyler va fer 69.000 punts als asteroides, però va fer trampes. Escolta, recordes allò del fullet? Estàs ben penjat. No estic penjat, ha tornat, Michael! Que ha tornat? Aquell... monstre? <susos> oh, auxili! Escolta! Oh. Jo tinc el poder absolut. Digue-ho, digue-ho! Però què tens? Aquell collot? No. Entra. Molt bé. Vull que em facis un jurament. Que m'ho prometis per la cosa que més t'estimis. Vull que m'ho juris per les nostres vides, com el meu entesos, germà... Entesos, que... entesos, ja t'ho juro. Molt bé. Uh, queda't aquí dret i val més que et treguis les proteccions. Què? El podries espantar i tanca els ulls. No et passis, Elia. No sortiré fins que no tinguis els ulls tancats. Ja està. Ja els tinc tancats. La mama et tallarà el coll. Molt bé. Um, a jurar una altra vegada. Jo tinc el poder absolut. Tu tens el poder absolut! I tant! Mmm... <ríe> a ah! escola És sí, bé, És que estava canviant la decoració. Ja veig, ja. Aquests prestatges torna'ls a posar a la paret. I per terra no hi vull cap joguina. També et podries fer el llit de passada. Veig que ja trobes més bé. Oi que vigilareu la Gerti, que tinc ganes d'anar-me a dutxar? I tant, mama. Adéu. Me'l penso quedar. Què? No et farà res, Gerti. No et farà res. Ni nosaltres a tu. Què és? Un nen una nena? Un nen. Que no portava llens de roba? No. Escolta. D'això no en pots dir res a ningú, ni a la mama. Per què no? Perquè eh, els grans no el poden veure. Només el poden veure els nens petits. No em prengui del pèl. Nena, saps què passarà si li expliques res de tot això algú? Fes-ho, Mike, perquè ho vegi. No, no, sisplau, no, no m'ho no, facis, no, no, sisplau, no em no facis no, no, no no mal, sisplau. Prometes? Sim. E tu prometes? Si fan Ja ho faré, mama. Digui. ¿Sí? Jerry! Quant de penses? Entra, entra de pressa. Ai, Harvey, no m'empenti. és un animal que li van fer un experiment, com aquells conills que van veure aquella vegada. Verda, no diguis, on vas vas vermella. Podria ser una mona, un orangutant, no una cosa d'aquesta. Una mona calva? Potser és un porc, perquè menja igual que el porc. Amb això pots fer cada. Pots fer que sembli o algú que està content. Nosaltres som també aquí. Som aquí. aquí. Fes-ho amb això. I també el cap, si vols. Pots fer moltes Molt coses amb això. Som aquí! Som aquí! I tu? D'on ets? Quins peus més lletjos! Deixa estar els peus, Bleda. Té. Ens vol dir alguna cosa. Terra. Casa. Yeah Ha explicat Que anem a l'escola? Però si és una intel·ligència superior. Potser no és tan intel·ligent. Potser és un operari prou que només sap tocar botons o coses d'aquestes. Esclar que és intel·ligent. Molt bé, però que no vull és despertar-me a Marta envoltat de milions de bestioles llafiscoses. Ei, Eliott, sí. sí. un sí. temps sí. al fuller. Calla, eh? Que no ha tornat. Ha tornat o què? Sí que ha tornat. Però no és cap pollet, és un home de l'espai. paioes. Oh! Deus ja voler dir un extraterrestre. I d'on és aquest paio? Durà, durani o valorinari. No l'entendrà, talla. Ja ho sé, és de l'orinari. Que no l'entendrà. Ets un immadur. I tu ets un estúpid suprem. Servei atrofiat. Estúpid suprem. Servei atrofiat. Estúpid suprem. Tanca la boca. Estúpid suprem. Servei atrofiat. Microbi. Ha, ha, ha! Ha, ha! Som-hi. Vinga, anem, que farem tard. La classe d'avui la dedicarem a fer la dissecció de la granota, que fa tants dies que estem preparant. I us adonareu que hi ha moltes similituds amb... Quan feu la dissecció descobrireu que l'anatomia Aquest aparell tampon en diem es calpel. Quan talleu, heu d'anar amb molt de compte. Veureu que de sang en surt molt poca. També pot ser que surtin líquids corporals. Si comenceu a fer la dissecció recordeu que totes les notes que apunteu a la llibreta... Una de les coses més importants que heu de fer durant la dissecció és mirar de localitzar el cor i provar que encara bategui. Vull que us fixeu bé en les similituds que hi ha entre aquests animalons i l'anatomia... Mm -hmm. Similituds... Aquí tenim el cor. Això ho sabem tots. Durant la dissecció també comprovareu que els intestins fan els moviments peristàltics. Es van ah. mm. Aquests cotons, que us repartiré tot seguit, estan impregnats de cloroform. Us els aniré ficant dins els pots i els heu de tapar immediatament. Molt bé. El cloroform farà que les granotes s'adormin. D'aquesta manera no notaran res, no notaran cap dolor. Triga una estona a fer efecte. Si no us ho voleu mirar, no cal que ho feu. Jo no m'ho vull mirar. Digues hola. Saps parlar? Saps dir hola? Oh. Mata? Deixa'm desar tot això i estaré per tu. Mm. Això a la nevera. Et vull preguntar una persona. No sé què hem fet aquesta setmana que no queda res. Et vull preguntar una persona. Molt bé, molt bé, però espera't que hagi endreçat tot això, eh, Bufona. No em deixaria aquesta taca. Bé. Digui? Sí, jo mateixa. Bé de banasta, Bé. de bandit, Bé. i de Aquí teniu tres Bé. paraules que comencen per la lletra B. Vestiós. Que vol dir que fa coses així? Ahir no estava gaire fi, però... Intoxicat. I segur que és el meu fill. Bola, bé, bé. I vaguda per chaca, pujar i pan. Però també hi ha comors que comencen per la lletra B, com ara o noi, exemple, que fort. Ara tornem bomba, que fort. Molt bé, de seguida, gràcies. Ai, senyor. Gerti, haig d'anar a buscar l'Eliad. Queda't aquí i porta't bé mentre... Mama, ara ja parla! Esclar que parla! D'aquí deu minuts seré aquí, no et moguis de casa. Atenció, atenció, senyores i senyors! Ara es troben demostrarà qui és capaç de fer dos salts monocals seguits. Tots Sí, dos... Telèfon! Telèfon telèfon telèfon. Que vols trucar alguna amiga teu? Les granotes no les sens. <tis> He de parlar i ja em sap força. Mira què ha portat aquí dalt tot surat. Per què ho deu voler, tot Elia. això? Ete! Ho saps dir, això? Saps dir Ete? Ete! Ete! <laughs> e ete! Ete! Ete! Ete! Porta't bé! Porta't bé! Això també li he ensenyat a dir. El podies vestir amb dignitat. No havia vist mai res. Telèfon. Telèfon? Ha dit telèfon? Ha dit telèfon? Que no estàs bé de les orelles, que ha dit telèfon. Casa? Exacte. Això és la casa de l'ET. E.T. Mm -hmm. e Telèfon casa. L'ET vol telefonar a casa. Mm. L'ET vol telefonar a casa. Vol telefonar a casa. Vol trucar a algun mm. <ríe> A què jugueu? Et t telèfon casa. Mare de Déu, ara ja sap parlar. Casa. Li té vol telèfon a casa? Eh, té... telèfon... casa. Ja et vindran a buscar? Buscar... casa. Casa. No ens ho promets, mama. Que llevo que vulgueu. Un de les Piders, un de... L'únic no és que els facis bona cara. És l'única que endavant. Tant que és un test d'un brumat a la no li puc pas dir a la cany que es disfressi del mateix que l'any passat. Vols dir les atracions? Si hagués escoltat a la classe de ciències, pensa, Michael. I hauríem de portar peces que li vagin bé per fer una màquina. Com es deu fer un radar? Com vols que ho sàpiga? El geni de la casa ets tu. Tens el poder absolut, te'n recordes? Mm -hmm. L'he trobat ja és men. Eliet, no fa tan bona cara com al principi. No diguis, això. Estem bé. Què vols dir amb això Per què parles en plural? Escolta, penso que s'està posant malalt. Et dic que està bé. Molt bé, molt bé. No he dit res. Agafa això d'aquí. Camisa del pare.. Sí. Te'n recordes quan ens portava als partits de beisbol i quan ens portava al cinema que feien baralles de crispetes? Ja ho tornarem a fer Elliott. Oltes Valls. Prisa marina. dels pells roges i a la Wendy i als nois se'ls han capturat els pirates. Jo la rescataré, jo la rescataré. D'una redolada, agafa la vaga i tot seguit la fila amb la bola. Però la campaneta il·lumina el cobert i deixa anar un crit d'alarma. Però si això només és la meva medicina, diu. Enmarinada? Qui la pot haver enmarinada? Li vaig prometre a la Wendy que me la prendria i ho faré quan hauré afirat la daga. La Campaneta, que la veu de color vermell i recorda el vermell de l'ull del pirata, se'n passa noblement la medicina abans que hi arribi en Pita. Però Campaneta, t'has begut la meva medicina? Aleshores voleia d'una manera estranya per l'habitació. I el pare l'autor de veu. Au! Era vellí i te l'has begut per la la vida. Campaneta, Campaneta, que t'estàs morint. Au! les Hi creus en les fades? Corre, digues que hi creus. I, crec, i, crec, i doncs, que... si hi creus, pica de maig. N'hi ha que piquen de maig. N'hi ha que no. N'hi ha que xiulen. I potser aleshores les veïnaderes correran cap a les habitacions dels nens per veure què passa. Però la campaneta s'ha salvat. Gràcies. Moltes gràcies, gràcies, gràcies. I ara hem d'anar a rescatar la Wendy. Que me'l a llegir, mama. Em pinta Ho està muntant. Ja t'ho deia, jo, que era intel·ligent. No em fa gens de gràcia. Podria fer volar la casa. Tranquil, que sap el que fa. Fixa't com respira. Se'n sortirà. Què deus sentir, ara? Tot. No ho vas prometre Nomé hoho faig veure que vaig de vaquera. Entesos, el plat el saps de memòria oi que sí ens trobarem al mirador, el mirador no Espera't. Espera't, mama, no miris. Molt bé. Ja pots mirar. Yes. Puguim mai si no arribo No m'ho creure que m'hagin fet això. En sones... D'aquesta et juro que se'n recordarà. I quan li explica el seu parell ja es poden començar a preparar. Tornem tornar, E.T. Eh, ja és molt tard. <coughs> Hem de tornar cap a casa, E.T. Eh, mm -hmm. Els hauries de donar temps. Aquí, jo estaria sempre amb tu. No deixaria que et fes mal ningú. Podríem créixer junt. Eté? Eté! Eh, I com anava vestit? Anava vestit de... de japerut. De Hi ha res que faci pensar que hagi pogut fugir de casa? Problemes familiars? Alguna discussió? El meu marit i jo fa poc que ens hem separat i no ha estat fàcil per la canalla, però... El meu pare és a Mèxic, de casa? On aniria? Elliot! Oh, Elliot! No m'ho facis mai més, Estàs bullint. Ves a Val i prepara-li la banyera. Oh, perdona'm per haver cridat. Oh, oh. Gràcies per totes les molèsties que has pres. Què és aquí? L'has de trobar, Mike. On és? A la clariana del mig del bosc. L'has de trobar. <t 'ha> Vas venir un moment. Què passa? Vina un moment, sisplau. Per què passa? Vine. T'en recordes d'allò del follet? Michael que no estic per bromes. S'ha de prometre que no dirà res del que vegis. Michael. Ah, està molt ben fet. que no ho sé. Vull saber Saps com si està l'Eliad. S'han congit. No. Saps si li ha caigut el pèl? No n'ha tingut mai de pèl. Estan bé, els nens? Sí, ha construït mai res o ha escrit mai alguna cosa? Uh, no. I dius que té la capacitat de manipular les coses si que la moti? No, sí. És molt llest. Es comunica a través de l'Eliad. L'Eliad pensa els seus pensaments? No, l'Eliad... L'àrea et sent els seus sentiments. Ja me'n puc cuidar jo. No hi ha cap error. Les zones cerebrals són idèntiques. Els senyals s'estan debilitant. Cada vegada són més dèbils però... La fórmula la fórmula d d el cor li funciona correctament. Si sí, encara no sabem ni si és bé... Preparin una solució salina amb la mateixa proporció. Èlia. Ara vinc del bosc. No ho hauria de parlar. Doncs haurà de parlar, comandant. Aquella màquina... per què serveix? El comunicador? Que... que encara funciona? Sí, fa alguna cosa. Què? No li hauria d'explicar. Va venir a veure'm a mi. A veure'm a mi. Elliot, també m'ha vingut a veure a mi. Això ho he estat esperant des que tenia deu anys. Jo tampoc vull que es mori. Què més podem fer que encara no hagin fet? Se n'ha de tornar a casa seva. S'està avisant la seva gent i jo no sé on són. Se n'ha de tornar a casa seva. Escolta, jo no crec que el deixessin aquí intencionadament. Però el fet que sigui aquí és un miracle, Elliot. És un miracle. I tu ho has fet millor del que podia haver fet ningú. Tenim sort que t'hagi trobat, a tu. T-A-D... Sí, t a estic crachat tota puta de 172 ha baixat de 170 i de 84 a 64. E Les fonts dels nens estan estabilitzats. els vagin tangiguades. Sembla que tinguin alguna mena de connexió e e eh? què? Eh? Està parlant? Ora e parla. Et. Edata mi. Sis pla. Què? A mi. Sempre em tindràs aquí. Sempre em tindràs aquí. Queda't, Elliot. Queda't. Queda't. Queda't. Queda't. La pressió de l'extraterrestre és gairebé nulla Les constants vitals són lentes. Com està el nen? Les constants se li comencen a estabilitzar. S'estan separant. El nen i l'extraterrestre s'estan separant. I això què vol dir? Que estem recuperant el nen i perdem l'èter Vés-te'n, sisplau. Tranquil, que tot anirà bé. Tranquil. Encara no poden tancar-les! Com enrere, tothom enrere! Deixin-lo estar! Al final mataran. el mataran! L'hem de moure, l'hem de moure! Nooo! Almen, fora d'aquí, fora d'aquí! Deixin-lo un pau, que l'està matant! Que l'està matant! Som Al final el mataran! Al final el mataran! L'està matant, em va venir a veure mi! Sabia la fiel boca boca encara, no té pressa! No, no entén va venir a veure sí. a mi. Vinga, que vinga, quantes confracions? Vagis comprovats si minuts, hi ha cap reacció. No es mogui d'aquí. L'oxigen sí. sí. ja el tenim a punt per quan el vulgui. La respiració la és mínima. La respiració la respiració és és és mínima. I un, i dos, i tres, i quatre. Vinga, vinga, que l'estem perdent. Aquest Provem d'injectar-li, Bertili. Bertili, de presa, sisplau. Vinga, Bertili. Li tenim el bols. Necessito aire... Una solució de salina. Sí. Gràcies. Per dir-li, ja Ara ja no respira. No hi ha manera. No l'estem perdent. No l'estem Més intravenosa. Som massa gent. Silenci. Problema de desfibril·lació. L'estem perdent. L'estem perdent. L'estem perdent. Vinga, sol-hi. Tothom enrere, alerta. No ens en sortirem Vinga, un nou regal. No Com està l'oxigen? Silenci. Continua igual. Va, va, som-hi, doncs. Continuin amb el vinga, massatge. Vinga, vinga, vinga, vinga. Silenci, silenci. Som-hi, som no el podem perdre. Al boca a boca. Quan pari el massatge, al boca a boca. Mama. Vinga, aquest massatge. Necessita més cauti. Tuneu-ne, us atureu. No, no. no parin el massatge cardíac, per l'amor de Déu. Repeteixo, els equips C i D ja es poden retirar. Tot el material suplementari ja es pot a destructar. Senyor de la... Dolmen, uniquis a punt 2, 3, 6, sisplau. Sis, Senyor Dolmen, la... enrere, 6, sisplau. Sis, sis, els equips C i D ja es poden retirar. Repeteixo... N'ha passat alguna. Ja es, jo... es, es morirà. Calla, grec. Sí, n'ha passat alguna de molt grossa. Té cap idea? L'electroencefalograma i l'electrocardiograma no donen senyal. El donem per mort, doncs. Jo diria que és mort. No, no ho sé. El donem per mort. Quina hora té? Les 15.36. A les 15 hores i 36 minuts. Molt bé. Ja el poden congelar i marxem. Mama. Em penso que si sí, reina. Podem decidir que torni vita? La durada cardíaca s'ha produït a les 15 hores i 36 minuts. Se li ha administrat lidocaïna intravenosa, epinefrina intravenosa, gota a gota de lidocaïna, una solució del 2,7% de clorús sòdic, un catèter per la línia A i... De la línia intravenosa se n'hauria de fer un cultiu. Se l'ha controlat amb un electroencefalograma i un electrocardiograma. Tot això intercalat amb els aparells de costum. Ha quedat tot enregistrat, naturalment. Ara se l'hauran i què l'obriran per tot arreu? Tut resposta incomprensiblement.em Vols quedar-te una estona sol en enviar a tots els metges que participen en programes de resucitació, juntament amb tot el que s'han registrat amb l'electronencegrama i l'electcardiograma i tots els altres aparells que s'han fet servir durant la intervenció. Sí, d'aquesta manerashauu comprovar si haureem fet... deixar sols una estona. Hauríem de sortir tots un moment si Deixat. Em sap tant de greu. Deus està mort. Perquè ja no sé com sentir-me. Ja no tinc cap mena de sentiment. Ara te n'aniràs a un altre lloc. Creuré en tu tota la vida. Cada dia. Eté. T'estimo. El conductor... Obre la porta. Aquí hi ha un paio. Què vols que faci? Encara no sé què esperes. Vinga, som-hi! Marxem d'aquí, Michael! No sé si ens sabré. No he conduït mai endavant! Eh, eh, eh. Michael, agafeu les piscis. Ens trobarem al parc, ja al cim del turó. Som-hi, nois! Pim! Hey, què passa? Oh. Morirem tots i no em donaran mai el carnet de conduir. Oh. On és el parc? És com s'hi va? Jo no em conec als carrers. A mi sempre m'hi acompanya la mare. La mare? Com... No sap que... a uh -huh.